إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ظُلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ Hadirin kaum muslimin Rahimani wa Rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kebara Allah SWT yang memudahkan ke kita semuanya untuk bisa hadir pada kesempatan ta'lim di waktu sore hari ini kita akan melanjutkan dalam membaca tafsir Kis'amna. Sampai pada surat Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk. Inna a'adaynaaka Al-Kawthar. Fasallili Rabbika Wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Inna a'tainakal kautsar Artinya sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kautsar Apa itu al kautsar arti terjemahnya al kautsar adalah khairun kefir kebaikan yang banyak itu arti al-qaular secara bahasa kebaikan yang banyak apa sahaja itu nanti akan kita bacakan keterangan demi keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin. Fasali Maka Maknanya engkau tegakkan salat di rubika untuk beribadah kepada Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Ia ni di antara takziran wanhar menyembelihlah engkau. Maknanya adalah berkurbanlah engkau di saat Idul Adha. Sehingga beberapa para ulama menyebutkan hukum menyembelah itu wajib bagi siapa yang mampu. Walaupun dirojihkan sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan bagi orang yang memiliki kelonggaran kemampuan untuk dia berkorban. Di saat idul adha dikarenakan Allah berfirman fasalli perintah untuk salat. Kemudian disambung dengan perintah wan har menyembelihlah. Salat itu fardu karena yang dimaukan fa di sini adalah salat yang lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya hukumnya fardu ain. Maka ketika ada satu ibadah yang digabungkan dengannya itu pun menunjukkan kepada perintah One har dan menyembelih langkau dalam rangka menyembah kita betul-betul menyembah Allah Azza Wajalla dengan solat solat kita dan dengan ibadah menyembelih kurban kita sehingga jangan kita pikir ketika seorang berkurban... Itu sia-sia mengeluarkan uang dalam jumlah jutaan sia-sia tidak wa'izom muslimin itu dalam mereka menyembah kita kepada Allah jojal peribadatan kita penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa taala Insha'akuhul abdar sesungguhnya Musuh-musuh mula, mereka yang akan hancur. Musuh-musuh muay rasul, yang mencemooh, yang menghardik, yang menghinamu, merendahkanmu, atau yang merendahkan ajaran-ajaranmu. Dialah yang akan hancur. Dialah yang akan hilang penyebutannya. Maka di sini menunjukkan bahasanya orang-orang yang memperjuangkan sunnatullah, memperjuangkan ajaran Nabi Allah SAW, mengajarkan sunah Rasulullah SAW, maka mereka orangnya akan menang, menang di dunia dan menang di akhirat. Fakat faza fauzan agiiman maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Hal yang disebutkan dalam Al-Quran, وَمَيُّ تِعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Bara yang siapa yang mentati Allah dan mentati Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Kita masuk pada tafsir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih al-Husaymin rahimahullahu ta'ala. Kala shay, kita baca keterangan dari beliau. Hadhis suratu, dikelainnya Makkiyah, wakilinnya Madiniah. Surat ini ada yang menyebutkan diantara para ulama sebagai surat Makkiyah ada juga yang menyebutkan sebagai surat madaniyah apa makiyah makiyah artinya huwal ladzi nazzala qabla hijratin nabiy makiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah ke madinah Maka surat-surat dalam Al-Quran yang turun di waktu itu disebut dengan surat apa? Makkiyah. Herodes ketika beliau masih di Mekah sebelum Hijrah. Adapun Madiniah uh, sebelumnya kita sampaikan dulu keterangan dari Syeikh. Ada tambahan dari beliau. مكية والذي نزل قبل الهجرة النبي إلى المدينة سواء سواء نزل في مكة أو في المدينة أو في الطريق في شفر فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني سورة مكية أدلح Surat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah, sama saja itu turunnya di kota Mekah atau turunnya di kota Madinah atau turunnya ketika belus yang perjalanan hijrah menuju Madinah, maka surat-surat itu diistilahkan dengan surat makkiyah. Adapun Surat yang turun kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. setelah beliau hijrah ke kota Madinah maka itu disebut dengan Madani. Surat Madaniyah. surat yang turun di Madinah. Wa manazala qabla fa wa makki. Adapun yang turun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah maka disebut sebagai surat makkiyah hadza wal qol rajji min dan ini adalah pendapat yang rajih pada pendapat-pendapat para ulama kita masuk kepada tafsirnya yaqulullahu jalla wa ala mukhatibanin nabiy Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi ya rasulatu wasalam berbicara kepada rasul langsung inna a'tainakal kautsar sesungguhnya kami telah berikan kepadamu kebaikan yang banyak apa makna itu qala shay al kautsar fil lughati al arabiyyati huwa al khairu al kathir Al-Kautsar secara bahasa adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahaka dah kan Nabi demikianlah memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atoh Allahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Allah telah Allah berikan padanya kebaikan bagi beliau semasa hidup di dunia dan juga kebaikan bagi beliau yang sangat banyak di akhirah di akhirat. Famin di antara kebaikan yang banyak itu Kebaikan-kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya. Al-Gawzar yang dimaukan dalam ayat ini. bermakna maknanya adalah. Al-Nahrul Azimu. Alladhi fil Jannah. Sungai yang sangat besar. Di dalam surga. Sungai tersebut. Dinamai dengan Al-Kawthar. Sungai itu diberikan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam Dan tentunya itu sebagai kemuliaan. Kehormatan bagi beliau. Dengan diberi Al-Kawthar tersebut. Falladhi yasubu minum izabani. Ala Hawdhihi al Murud yang aliran sungai tersebut mengalir sampai ke telaga Nabi Alisallahu Sallam yang ada pada ura Satal Kiamat yang ada pada tahapan-tahapan Kiamat ketika manusia masih di alam mahsyar. mereka diberi kemampuan untuk bisa meminum. Dari telaga tersebut, yang disebut dengan al haud yang panjangnya dan lebarnya perjalanan antara satu bulan, luasnya, sisi-sisinya satu bulan. Berarti empat sisinya, empat bulan perjalanan. Yang jumlah cangkirnya, seperti jumlahnya bintang di atas langit sana. Yang mana Nabi kita mengatakan Man syarih bamin ha Lam yad ma'abadan Siapa yang meminum darinya Tidak akan haus untuk selamanya Ma'u bayadan Asyadu bayadan minalaban Airnya sangat putih Lebih putih Daripada susu Wa min al asal Yang airnya itu sangat manis lebih daripada manisnya madu wa athyabu raihah min al dan aunya sangat wangi lebih daripada minyak wangi misik yang paling wangi di muka bumi ini nah wa hadha al-hawd fil qiyamah fi 'urasatil qiyamah ini terjadi haud ini telaga ini di kiamat bukan di dunia dalam perjalanan manusia menuju Al-Jana Tuan Nar beberapa ulama mengatakan ini terjadi di ketika manusia sedang butuh-butuhnya minum dikarenakan matahari berada di atas upun-upun kepala manusia hanya sekitar satu mil ala qadri mil panas yang sangat luar biasa Manusia meminta minum tidak ada kecuali minum dari telaga Nabi Muhammad lewat suatu kalim bagi umat ini maka barang siapa yang diperbolehkan diizinkan untuk minum maka dia akan uh, tidak merasa haus untuk selamanya. Kalau sih jadi tuhanmu min ummati Muhammad yang akan minum dari telaganya Muhammad Salahululillah adalah hanya orang yang beriman saja. Waniatu wa kanjumis sama kasratan wahasanan cangkir-cangkirnya bagikan bintang di langit dari sisi jumlahnya dan juga dari sisi indahnya. Memangkana nah, waridan ala syari'ati hidunya kana waridan ala haudi fil akhirah amma lam yakun waridan ala syariatihi ainum haram mahrumun minhu bil akhirah hendak meradikkan kalimat ini syaimun syaimun mengatakan barang siapa ketika di dunia dia menjalani syariat Allah dengan baik maka nanti dia di akhirat dia akan bisa berjalan menuju telaga dan meminum darinya. Ini dia. Dan para insya yang ketika di dunia dia tidak menjalani acara Nabi SAW dengan baik. Maka nanti di akhirat dia tidak akan bisa berjalan untuk menuju kepada telaga Nabi dan meminum dari telaga Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk diantara hamba-hamba Allah Subhanahuwataala yang diberi kesempatan, diberi Allah Insyaallah Allah Subhanahuwataala untuk bisa meminum dari telaga Nabi Arab Sallallahu Alaihi dengan sebab kita menjalani bimbingan dan ajaran beliau selama hidup kita di dunia ini. Alaihi Wasallam di antara kebaikan yang lainnya. Makna Al-Kawthar. Kebaikan yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada beliau. Di dunia. Di dunia. Adalah tersebut di dalam Sahihin Bukhari wa muslim. Alimam Bukhari menyebutkan dalam nomor 335. 335. Al Imam Muslim menyebutkan dalam nomor 521. dari Harith Jabir bin Abdullah, An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata, bocah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Uti tuham sem, lam yubuhun." Aku diberi oleh Allah lima pemberian yang tidak diberi seorang Nabi pun sebelumku. Lima pemberian itu. Ini pemberian yang khusus bagi beliau dan umatnya beliau. Lima hal ini tidak diberi oleh Allah. Tidak diberikan oleh Allah Az. Wajal. Kepada umat sebelum beliau. Yang pertama. Lusirku. Deru'bi. Masih syahrin. Aku diberi oleh Allah. Pertolongan yang berupa rasa takut. Dimasukkan ke dalam hati-hati para musuh. Selama satu bulan perjalanan. Masjid Rota Syahrin. Satu bulan sebelumnya. Musuh itu sudah. Merasakan rasa takut. Sebelum Nabi AS mengirim pasukan. Baru terdengar. Nabi akan memberikan ini dan itu. Menyerang sebuah pasukan. Kufar atau musyrikin. Allah sudah berikan rasa takut. Dan ini poin besar dalam yang namanya pertempuran. Kalau musuh sudah memiliki ketakutan. Maka ini akan mudah untuk dikalahkan. Ini pemberian yang pertama. Pemberian yang kedua. Wajilat lian arbu masjidan watahuran. Baiyumarajulin min ummat yadragadus salatu, faliusalli. Hidarkan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat solat, wabahuron dan sebagai alat untuk bersuci. Yaitu tayamum. Ketika memang tidak ada apa? air, ketika tidak ada air Repot dengan air atau dikarenakan sakit. Kalau terkena air maka akan semakin parah sakitnya atau tertunda kesembuhannya maka di saat itu boleh bagi dia untuk tayamum dengan menggunakan turap debu yang ada di bumi ini. Faiz marajil minumati. Maka siapapun di kalangan umatku, adrokad husyallatu fal Yusali, yang mendapati solat, maka daknya dia solat. Ya maka daknya dia solat dimanapun dia berada. Kalau zaman dulu, welcome semin, mereka tidak boleh melakukan ibadah solat kecuali di saumah. Ini peribadatannya kombeni Israel. Kalau tidak mendapati tempat peribadatannya mereka, maka mereka tidak boleh melakukan ibadah. Ada pun kalau umat Islam ini, kita sedang syafar mamanya, dalam perjalanan, mendapati waktu sholab, tidak ada masjid. Maka boleh bagi kita melakukan sholab, dimanapun kita berada. Di hutan, di daratan, atau kita sedang di atas bis, kereta, atau kita berada di atas pesawat, ya, dimanapun kita dapat. Tetapi ingat ya, Maslimin, hal ini bukan berarti bagi kita numpang angat, onak kita selat naghmafae. Nabi mengatakan, bumi ini dijadikan bagi, bagi umat disebagi masjid, yuglit lil masjidan. Bumi dijadikan sebagai masjid. Dimanapun kau dapat, waktu solat solat tangkong. Wah aku nak umah. Ya, kemudian malas ke masjid. Ini penyakit pak. Ya, itu salah paham. Nabi yang mengatakan kalimat ini. Nabi pula yang memerintahkan. untuk salat berjamaah di masjid bagi orang yang mukim, sampai pun orang yang buta sekalipun. Maka jangan kamu salah faham dengan hadis ini. Yang, membahas, yang, yang menjadi pembahasan adalah keisimewaan bagi umat ini. Dimanapun kamu berada di hutan yang tidak ada penduduk, tetap kamu bisa sholat. Dimanapun kamu berada di lautan, lagi mancing. Masuk waktu sholat, sholat tidak mesti harus kejaratan. Ya. Buang solar. Bolak-balik-balik bolak. -balik -balik bolak. Is safar. Sampai 5 jam. Sampai 10 jam. Sopian, jauhnya. Sampai daratan tidak kelihatan. Engkau dihukumi sebagai orang yang musafir. Engkau sholat di atas. Kapalmu. Ketika bisa berdiri. Sholat dengan berdiri. Karena kapal itu bisa besar. Kalau perahu kecil berdiri. Kemudian bisa jatuh. Ya kami jagok. Yang penting apa? Solat. Karena ibadat solat tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya. Latut rokuh abadan. Solat itu adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya, kecuali karena haid dan nifas. Nah, lagi sakit apapun, sampai pun seorang tidak memiliki pakaian. Kecuali pakaian yang ada najisnya, itu kalau memang benar-benar tidak ada pakaian pak, milih di, memangnya dikasih kasih dua pilihan, kekatok ke kenang tipis, apa solat ngau katok je bayar, apa orasa katok kan, heh, gada yang lain, kalau masih ada tetangga atau masih bisa pinjam pak, heh masih bisa, ini kondisi yang tidak memungkinkan di hutan atau Allah takdirkan kau masuk gua dan kemudian tertutup gua, bisa terjadi orang yang kena, terkena rurum Tuhan bangunan karena gempa, ini ditanyakan kepada si Ibn dan beliau memberikan jawaban sholatlah engkau semampumu semampumu ini dia Al-Muhsimin rahimahni warjamnya semampumu maknanya tetap solat walaupun engkau memakai pakaian tersebut dikarenakan tidak mampu untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Ha kata al berikutnya yang ketiga wuati tu shafaat ah. aku diberi syafaat. Ah. Yang ia syafaat, syafaat yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW diantaranya syafaat yang khusus. Syafaat itu macam macam, makhluk muslimin. Ada beberapa syafaat yang itu khusus hanya bagi Nabi kita Muhammad SAW diantaranya syafaat besar, syafaatul Kubro yaitu ketika manusia di mahsyar untuk kemudian masuk ke masa hisab tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali nabi kita Muhammad alaihi salatu dengan izin dari Allah subhanahu wa taala yang keempat wu hilat li almaghanim dihalalkan bayiku ghanimah rampasan perang Karena rampasan perang bagi umat sebelum umatnya Muhammad Rasulullah SAW rampasan perang itu dikumpulkan di tanah labang kemudian datang api melahapnya dari langit. Hasil rampasan perang itu tidak halal untuk digunakan dipakai oleh kaum-kaum sebelum ini. Sebelum umatnya Muhammad yang kelima, dan Nabi itu berada dalam kamil khasah, dan diutus kepada nasi amah. Yang kelima, pemberian yang kelima adalah Nabi diutus, atau setiap Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Adapun -masing. aku diutus. Kepada umat manusia semuanya. Ini keistimewaan Yang tidak dimiliki. Selain Nabi kita Muhammad alaihi AS. Yang lainnya kepada kaumnya masing-masing. Lainnya. Tidak ada kewajiban kaum. Selain Bani Israel mentati Musa. Karena Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel. Kawannya Nabi Shu'aib tidak ada kewajiban mengikuti syariatnya Nabi Musa. karena Shu'aib memiliki syariat sendiri dengan kaum tersendiri. Musa memiliki syariat tersendiri dengan kaum tersendiri. masing masingnya Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing bertetjahannya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diutus oleh Allah untuk kemaslahan semua umat manusia sampai akhir zaman syariatnya nabi Muhammad shallallahu wasallam yang Allah berikan kepada beliau ini layak dan pantas bahkan harus bisa diterapkan sepanjang zaman dan pada setiap wilayah yang ada di muka bumi ini, hadamin ya. al khairil khair. Kita lanjutkan ucapannya Syekh Ibn Wahhabin. Ini adalah kebaikan yang sangat banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dianna bi'athau ilana si'ama'atan ilan nasi'amatin yastaljim ayyakuna aksharul anbiya'i at-taba'at ba'an wahua kadalika fahu'a akharuhum at-ba'an alaih salatu wassalam anda berarti di sini. termasuk di antara kebaikan yang banyak yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam adalah Berbandingan pengikut antara pengikutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan pengikutnya para nabi sebelumnya. Banyak mana? Banyak pengikutnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Dari mana kita tahu ya, kaum muslimin? Dari hadis di atas. Nabi mengatakan apa? Setiap Nabi diutis kepada kaumnya masing-masing. Berarti pengikutnya Nabi-Nabi itu. Tertentu hanya dari kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah. Kepada semua umat manusia. Semua kaum manusia. Sehingga. Yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Dari bangsa, semua bangsa. Dari kaum, semua kaum. Ada kaum yang warnanya hitam, warnanya putih, warnanya merah, warnanya kuning. Ada orang bangsa Arab, bangsa Ajam. Asia, Ethiopia, Amerika, Amerika, Eropa. Asia Tenggara, Asia Timur. Semuanya menjadi pengikutnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Dia seorang nabi yang diutus kepada semua umat. Maka tentunya dari sisi pahala Nabi kita orang yang paling banyak pahalanya. Dikarenakan Nabi kita menyatakan adallu alal khairi kafailih, orang yang menunjuki kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan itu bagaikan seperti orang yang mengamalkan kebaikan itu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam untuk semua umat manusia Ketika umat manusia ini menjalankan syariatnya beliau mengamalkan amalannya beliau maka beliau mendapatkan pahala semisal yang dilakukan oleh umat dan umatnya beliau Bukan terbatas bangsa Arab. Umatnya beliau. Bukan terbang, terbatas. Bangsa Kureis. Bani Hasim. Tidak. Tetapi semua umat manusia. Menjadi umatnya beliau. Yang wajib mentati beliau. Sehingga pahala yang dimiliki oleh beliau. Paling banyak. Dibandingkan dengan pahala para rasul yang. Naik. Ini kebaikan yang luar biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh beliau daripada atau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Wa min al-khair allazi utiti utihi, utihi fil akhirah. Sekarang beliau menyebutkan tentang diantara kebaikan yang Allah limpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Sekarang berbicara beliau contoh al kausar atau contoh khairul jazir kul akhirat di akhirat diantaranya adalah al-maqamul mahmud kedudukan yang terpuji kedudukan yang terpuji yang kita sering ucapkan hal itu di saat kita telah mendengarkan atau mendengarkan apa? Azam Rabbahadih da'wati da'amah Ya Allah berikanlah kepada beliau darjat tama mahmuda dan tempat yang mulia bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqam mahmudan disebutkan dalam beberapa keterangan para ulama maqam mahmud dan ini hanya satu diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam Sebagai orang yang paling mulia di akhirat nanti, semua orang mengakui oh yang paling mulia, paling terhormat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh semua manusia. Ini kedudukan beliau di hadapan semua manusia, ya. baik manusia umatnya beliau maupun umat manusia yang lainnya. Wa min uzma Di kebaikan yang banyak itu di akhirat adalah syafaatul uzma. Dan tadi kami sampaikan di depan syafaat yang besar syfaat yang agung ini tidak dimiliki oleh seorang nabi pun seorang rasul pun selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini diketahui oleh semua umat manusia ya. semua umat manusia dari semenjak Adam sampai nanti Dio Melkiah Mas Orang yang terakhir mengenal sosok yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaatul kubro. Tapan kehidupan Muslimin ceritanya panjang, namun disingkat oleh sih, sih. Belum mengatakan, "Sayyidina Syafi'iyah melihat mati, jelhakuh min al karbi." Walaupun Malaysia itu pun manusia natidio memiliki amah tepatnya di Mahsyar lima ribu tahun mereka di tempat itu tanpa makan dan minum nauzubillah minzalik mereka ter tenggelam oleh keringatnya masing-masing dikarenakan panasnya terik matahari yang sangat panas di atas ubun-ubun mereka hanya sejengkal sejauh satu mil kondisi yang sangat parah situasi yang sangat mengerikan kisah itu kaum muslimin di ujung dari kisah manusia di mahsyar rasul menyebutkan hayat labuna syafa'at manusia mereka meminta syafaat apa yang ini mau kena dengan siapa di sini? Pertolongan dari para nabi-nabi yang ada agar memohon kepada Allah. guna diselesaikan di masa mahsyar tadi. Untuk segera berpindah pada masa hisab. Mereka meminta kepada siapa yang pertama? Faya tunaila adam mereka datang kepada Adam mereka mengatakan antabul basyar engkau bapaknya manusia maka mohonlah kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab menyelesaikan masa di mahsyar ini namun Adam tidak bisa kemudian mereka datang kepada Ibrahim pun Ibrahim tidak bisa Kemudian mereka datang kepada Musa. Kemudian mereka datang kepada Isa. Hatta taisila ilan Nabi Muhammad AS. Sampai mereka pun berbondong-bondong manusia ini. Datang kepada Nabi Muhammad AS. Kemudian beliau Yang mampu untuk memohonkan. Kepada Allah azza wajalla Agar supaya umat manusia. Dihentikan dari masa masyar. Menuju masa hisab. Faiyakum wa yashfak. Maka beliau pun berdiri. Sujud kepada Allah Azza wa Memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meminta syafaat. Maka Allah pun memberikan. Apa yang diminta oleh beliau. Irfar asak. Waqul usma. Pasal. Pasal tuqpa wa syafaat. Ketika Rasul sujud. Kemudian sujud yang lama. Kemudian menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalli yang belum pernah tersebut di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan kepada Nabi. Irfa ra' syak. Irfa ra' syak. Angkat kepalamu. Wukul isma. Berucap langkau. engkau akan didengar ucapannya. Was'al tu'tor. Mintalah, engkau akan diberi apa yang kau minta. Wasfa tu syafaat, mintalah syafaat, engkau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Maka manusia mengenal, semua orang mengenal kebaikan dan kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahad maqamun. Yahmadhu Alin Awalun Wa Aakhirun Dan Inilah kedudukan beliau yang dipuji oleh semua umat manusia. Umat manusia berterima kasih kepada beliau karena beliau satu-satunya nabi yang bisa memohon kepada Allah agar segera manusia berpindah dari hisab dari masyar menuduh hisab. Nah yang namanya orang kok dibutuhkan satu satu apa pak seluruh manusia dibutuhkan satu rt juga sudah mulia jadi dengan satu orang semua orang se rt butuh kamu sudah belum pak ya apalagi satu desa satu kelurahan engkau orang yang paling dibutuhkanlah mereka kamu sudah luar biasa itu mulia Apalagi kedudukan beliau yang dibutuhkan oleh semua umat manusia, nabi dan para rasul tidak mampu untuk menolong menolong umat manusia guna segera selesai dari masa masyar dari panasnya matahari, nabi tidak mampu kecuali satu saja, nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah terbaikkan yang sangat banyak, yang Allah limpahkan kepada Nabi kita, Muhammad alaihi SAW. Bagaimana disebutkan di sini? Allah subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra, ayat yang, 70, yang 79. Ayat ke-79. Asa <tuh> ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sungguh Allah Azza Jal akan membangkitkanmu, mendudukanmu dalam kedudukan yang sangat terpuji. Ini pemberiannya komisi. Allah yang memuliakan manusia dan Allah pula jika Allah menghendaki akan menjadikan dia hina Allahmu yang menudikan derajat manusia. Kami akan tinggikan derajat-derajat manusia orang yang kami inginkan. Sehingga orang itu mulia dikarenakan Allah yang memberikannya kepada dia. Sehingga manusia yang lainnya memuliakannya, menghormatinya. Makanya seperti ini, wajib kita syukuri. Jangan kita merusak nikmatan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Misal nikmat menjadi seorang yang mengenal ilmu. Nikmat seorang yang mengenal ahli, yang mengenal sunnah. dimuliakan oleh masyarakat, dihormati oleh sesama ikwan kita, jangan dirusak dengan kemaksiatan. Jangan dirusak dengan tingkah laku yang buruk. Muruah kehormatan mukayyibawaan dikarenakan engkau membawa sunnah Nabi itu bisa hancur ketika engkau melakukan kemaksiatan. Orang akan mencemoohmu, merendahkan yang tadinya engkau dimuliakan oleh mereka. Mulia di saat orang itu saleh, takwa, iman, beribadah dan menjadi jina. Ketika seorang melakukan apa? pelanggaran syariat. Kholasib Nafemin. Kita lanjutkan ucapan beliau. Karena waktunya singkat. Kita langsung mengambil kepada kalimat yang berikutnya. Fasallili Rabbika wanhar. Maka tegakkanlah solat. Untuk Rabbimu. Dan menyembelihlah. Maknanya adalah bersyukurlah engkau, -engkau kepada Allah Azza al-Jal atas ni'mat tadi. Dengan ibadah. Ya. Anda berhati-hati di sini, Iwan. Inna abayna jal gawzar. Kami telah berikan kepadamu kebaikan yang banyak maka bersyukurlah bagaimana cara bersyukur dengan cara salat dan ibadah menyembelih di sini diambil faedah oleh para ulama adalah syukur kita terhadap nikmat Allah adalah dengan kita beribadah padanya kita beribadah kepada Allah itu bentuk apa syukur sebagaimana Nabi diperintahkan dalam ayat ini sholatlah engkau untuk rohmu dan menyembelihlah engkau untuk rohmu sebagai bentuk apa? syukran lillah syukur berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kebaikan yang begitu banyak kepada beliau wal muradu bi jamu jemi'u salawat Kata beliau yang dimohon di sini dengan kalimat salat adalah semua jenis-jenis salat, masuk yang wajib tentunya dan juga masuk padanya pula yang senang dalam mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Wa walumaytul fiyah salawat makruna binahari. Yang pertama kali masuk dalam pembahasan yang ini adalah salat yang berkaitan dengan penyembelihan Ini salat Idul Adha. Lakin al-ayat syamilatun 'ammah. Akad at ini mencakup lebih umum lagi mencakup semua bentuk salat. Kemudian dia berbicara tentang jenis-jenis hewan yang diperintahkan untuk digunakan sebagai kurban ketika Idul Adha Di antaranya adalah binhar taqarrab ilai min nahri mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kurban yang berupa ompa wan nahru yaqtasu bil ibl wa dabul kemudian sapi dan kambing Kalimat wanhar ini khusus bagi ontak. Adapun sapi dan kambing. Ini dengan menggunakan azabhu. Penyembelihan. Yang terakhir. Inna syaniyaka huwal abtar. Inna syaniyaka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu yang membencimu ialah yang akan hilang penyebutannya ialah yang akan hancur. Nah, di sini terdapat penjelasan dari beliau. Kaum Quraisy mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu abtar وذلك أن كري أن كفار كريش يقولون محمد أبدر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في أتباعه أبدر لما مات ابنه قاسم قالوا محمد أبدر لا يلد لا يولد له ولد له ولد له وهو مكتون عقل هذا المسلمين Bahasa kalimat abtar ini asli katanya adalah dari makna alkapak terputus di antaranya makna terputus penyebutannya dikarenakan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki anak laki-laki kecuali meninggal dunia putranya Hah? yang hidup dari putra beliau adalah dari kalangan wanita. Zena, Fatima, Putri Omukulsum. Putri-putri beliau yang anak laki-lakinya seperti Ibrahim meninggal dunia. Di kalangan bangsa Arab, seorang kalau tidak punya anak laki-laki, itu penyebutannya akan bilang. Kenapa? Anak perempuan perempuannya kalau melahirkan anak maka anak mereka dinisbatkan kepada suami-suami mereka. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya atau mbahnya yang tidak memiliki anak laki-laki. Seperti Hasan bin Ali, bin Abi Talib, Husain bin Ali, bin Abi Talib. Bukan Hasan bin Fatimah kemudian bin Rasul Muhammad SAW tidak. Ha, ini menjadi bantamoham bagi kaum Purusha. Rasul Muhammad ini akan abtar Muhammad SAW akan habis penyebutannya tidak akan dikenang. Karena enggak punya lagi anak, enggak punya anak laki-laki. Maka Allah hantah dalam ayat ini. Inna shaniakahul abdar. Fahkan yang mencemoohmu yang membencimu mereka lah yang akan abtar akan hilang penyebutannya lebih luas dari itu agam muslimin makna abtar terputus kebaikannya maka maknanya adalah semua yang memusuhimu merekalah yang akan terputus kebaikannya adapun nabi kita Muhammad alallahu wasallam akan terus menerus kebaikannya berlanjut disebut oleh umat manusia dipuji di sanjung dia hormati nama beliau Muhammad sallallahu alaihi sepanjang zaman walaupun tidak memiliki anak laki-laki dan kebaikannya selalu berjalan kebaikannya selalu bersambung dan tidak pernah terputus kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin Menunjukkan apa diantara faizahnya? Al-Quran adalah kalam Allah. Firman Allah. Al-Quran turun membela Rasul Muhammad SAW. Di antara bentuknya adalah ayat ini di atas. Siapa yang menentang beliau, maka dia yang abdhar. Siapa yang mengikuti beliau akan selalu harum namanya, dimuliakan dan siapa yang mengikuti beliau maka dia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alim bis-shawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Subhana Allah, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.